Recorded December 1994. Yiddish Folksbibliothek in Montreal. Redendike Bicher. Geklebene Erzählungen von Moshe Nudelman, gelent bei Reina Wasserman. Nein moshtreyt. Far vayber is zu geteilt geworden, nein moshtreyt. Von wannen ze hobn genommen, mehr dos bleibt das sod. Mis almone, a monolog fun a foy mit a zebrochen hartz. Zu meinem zerbrochenen Herz und zu meinem bitteren Gemüt hat mir noch zugeführt zu fahren auf Vakazie. Mein gottseliger Mann ist ein Edes, als habe ich nicht gewohnt fahren und fahren in der ersten Jahrzeit. Ich bin gewohnt auf der Cemetery und habe ihm alles erzählt. Ich habe ihm erzählt, als Herz sagt mir vor nicht und der Doktor sagt vor nicht. Ob du was nicht vorhin, hat der Doktor gesagt, sich abholen noch einen Unglück. Nämlich von sich erhob jede Verantwortlichkeit für dein Gesund. Komm nicht zu mir mehr und such dir einen anderen Doktor. Nun, weil ich gehen suchen einen anderen Doktor, habe ich genommen und gefahren. Und als ich vorhin in ein Hotel, habe ich lieb zu verfahren in etwas rechts. Wie sagt es, Wörtel? Ich hänge schon mit dem Kopf, lass mich hängen mit den Füßen euch. bin ich gefahren in ein Hotel mit einem Swimmingpool, mit einer Cocktailbar, mit Entertainments und mit allen anderen Improvements. Aber meine Sonnenwohlen viel mehr Satt haben von solchen Hoteln, wie ich habe gefühlt haben von meinem Hotel. Als mir ist gestorpt zu sein an Almonen, hoffentlich kein Improvement. Aber der Doktor hat mich gezwungen, bin ich gefahren. Wir können sitzen und freilich verbringen, aber das Herz verbringt nicht. Die Euren können hören, spielen Musik, aber das Herz hört nicht. Sponnen lacht von einem Etatäners Witzen, aber das Herz lacht nicht. Wir können sich Boden biesen, Hals in Wasser, aber das Herz ist nicht in Wasser. Ein Herz von einer Mone kann ich da so schnell vergessen, was sie hat verloren. habe ich abgeheuschtet die paar Wochen im Hotel und nicht vergessen auf keine eine Minute, als ich bin an der Munde. Man hat einmal gemacht den Kontest von Schwimmen, habe ich genommen den ersten Preis, aber wer hat das in Sinnen? Man hat mich eingeladen zum Schiffeln sich, habe ich mich geschiffelt. Ich habe gespielt auf der Gitarre und einer von den Gästen hat gesungen. Ich hab gemacht im Mondstell. I hab a good time. Aber was es hat sich demol getan in mein zerbrochenes Herz. Das weiß keiner nicht. Ich bin nur mit mitgegangen. Man hat gesungen Lieder, hab ich mitgesungen. Man hat gestiftet, hab ich mitgestiftet. Aber was es hat sich demol getan in meine Schomme. Das ist geblieben a so zwischen mir, mit der Leone, mit dem Doktor. Ich habe genommen ein Bild von allen Gästen, wenn ihr seht mich auf ein Bild. Wie ich lache, wollt ihr gemeint, dass ich bin die Glücklichste in der Welt. Aber geht erzähl sie, als es ist nicht mehr wie Hossen macht ihrer Herz. Ich werde doch nicht gehen machen, als so ihr Pohnen läuft der Picture. Was ist der Fotograf schuldig, als ich bin ein Almone? Das Unglück ist meins und nicht keinems. Und that's all. Und als man hat mich ausgeklieben von Miss Almone in mein Hotel, habe ich angenommen dem Titel und gar nicht geredet. Habe geschwiegen und gedrückt in sich. Sechs Almones einen Gewinn in mein Hotel hat man beim Contest auf mich ausgeklieben. Man hat sich geschattern zu mir. Und ich habe alle Kandidaten gelassen. Laufen. Der Manager ist von mir ausgegangen. Er ist mir noch gekochen wie ein Schotten. Der Social Director ist mir gefallen zu die Füße. Und der Hotelkeeper ist gewöhnt von mir die Kapore. Er hat mir allein gesagt, wenn er es an Armen wollte, hat er mit mir Hasnig gehabt und hat mir geheißen, warten. Jetzt noch zurückkommen, reißen sie mich alle auf den Telefon. Ich habe sie bloß einmal übergelassen dem Nummer und sie telefonieren gesehen, aber ich ignoriere sie. Hob an Nummer gemacht a Party, hob ich sehr vil nit eingeladen. Die Gäst hoben gesungen und ich hob gspielt Piana, gspielt zu vergessen in de Zaus. Wenn mein Godzelle kanna glebt, hob ich mich nit so gherzt da Piana. Jetzt, als ich setz mir a Weg spielen, kon ich mich nit sta wekreisen. Ach, guck auf die schwarze Klavischen, da mochn ich mich in mein treuer. Ich spiel denn, de Zaus meine spielen. אך קייטשן מיין קאר סטיפ מין פייס הארץ ווען איך זעץ מיך ריין אין דע זעלבה קאר וואס מיין גזל קאר מאן האט געטריבן איך גייבער קוקה פון רדל דא מונך זיך אין מיינע צורס איך דערקעננ דוק זיינע פינגערפרינט פון רדל פייס צו מיך איך גיי אויך טוישן די פערניציר איך וויל טוישן דעם אפארטמנט און איך וויל אפש טוישן דעם נאמען אויך מיין דוקטער רייט מיך צו איך זאל מיט אים גאסן האבן Schon ein gedungener Platz, schon abgemacht mit dem Caterer, 200 Gäste und sein. Und was hab ich davon? Ein Riesenherzen. Was größer der Reule, mal größer der Treue. Was schöner die Simche, als starker der Wettig. Ei, wenn mein gottseliger Mann wohnt heimgelebt und wohnt das All zugeguckt. Ach, glaub mir, es geht mir nicht ein, die ganze Meisse. Please, neem ta candy, a monologue oifin porch von ha-hotel. Please, Mrs. Katz, zets da ha-wek neem mir, wikl ta rum mit ha-cold re-difis, ve terwissen von ha-leben. Vossi, ir hot moire fra ha-cold? Never mind, glöip mir, siz ba-sheer ta-cold, komin im ketschen afile ba-zirchen rum. Ir ken toch di blonda, wo zits ba-mietelsten tisch, im krik zach gesey da rum mit in, in vaiter? Sie hat nächten bei Nacht gelegt, sich gesund und frisch und heint und doch frie sich aufgegräuben, häserig wie die Wand. Je catchter cold bei sich in hum. Itz ist still bei ihr Tisch. A pleasure. Please, Mrs. Cats, help yourself, nemt a Candy. Was sie, ihr tat nicht. Ihr hat mal ihr wird fett werden. Oh no kidding. So mir geschen, was euch kon geschen von ein Candy. Ich hab heute gefixt eine ganze Box. Believe me, Mrs. Katz, vermirr seinen Candys zusammen. Aber man ist doch fort nicht mehr wie ein Mensch. Als man heute liegen in der Ruhm eine Box mit Candys, gelöst sich zu öffnen und guckt, und was ist in der Wienung. Und als man öffnet, gelöst sich schon zu versuchen. Versucht man zuerst die Cherries. Ich hab sehr lieb Cherries. Und als man versucht alle Cherries, Nehmt man sich versuchen die Kokonuts. Ich hab sehr lieb Kokonuts. Und danach sucht man die Plain-Schokoladen. Und also, ich versuche die Gäder, man guckt sich herum. Ihr versteht, Mrs. Katz, ein Glück mit mir ist, was ich bin nicht kein Essen, nur ein Versuchen. In einer Woche ist mir zugekommen drei Pfund. Hört mich, ich weiß nicht von was. Mein Mann kann mir gut. Er weiß, was ich habe lieb. Schreibt er mir in jeden Letter. Scheele, scheele, verzuch nicht. Aber ihr folgt ihm, also folg ich ihm. Ich halt nicht, als der Weib darf tanzen, wie der Mann spielt. Ich halt, als der Mann darf spielen, wie der Weib tanzt. Ich sag, als der Weib, a lemischkeiz, erger wie der Mann a-Pantoffel. A Weib darf keine neui Sorg de bnd man. Punkt, wie sie darf kennen eus heutewin Kinder. Mein policy is, as a man da folg, was Weib sorgt. And that's all. Und ob ihr wet es einfirn bald von onheborn, wird ihr ständig sein eufn Pferd. Ihr könnt doch mein Mann bis 120 Jahr, ja. Ihr weiß doch, as er's nicht von hinter neufen und er hat feintas men bosse wird dir im ja. Aber no bei ei, und bei ander, er war seiner diktator. Aber bei mir, bei mir is er niederer Kerf und groß. Noch mit Jörn Zurek hab ich ihm gesagt, feschol, als du wirst mir folgen, wirst du sein gut ob. Und komm mir nicht, pa bi no. Und von dem alten Volk der mich ohne er Abtodiot nicht. Er hat sich schon so zugewohnt zum Folgen, als er wird nicht nehmen kein Haircut, und ich sage ihm nicht, geh und nehm. Aber er hat genommen genug lang, bis ich habe gemacht von ihm ein Leid, aber besser später, wie kein Mal nicht. Wenn ich habe mich das erste Mal gefärbt die Haare, hat er gekrümmt mit der Nase, als die Farbe gefällt ihm nicht. Nun habe ich ihn nicht bald still gemacht, habe ihm gesagt, kurz und scharf, wegen deinem Kopf, Weil ich dich sagen, Dias, aber zu meinem Kopf mischt dich nicht da rein. Von dem Mottoon ist er ein anderer Mensch. Was zwar, wenn ihr Kopf soll ihm nicht heimbringen, nimmt er ihm auf Kruschen dich. Ihr gedenkt doch, misst dann mein Navy-Kopf. Was man hat mir vor Jahren gemacht im Beauty-Parler. Ui, wie habt ihr mit euch gesehen? Alle haben gelacht. Man hat gesagt, dass ich die ganze Navy auf den Kopf habe. Aber meiner hat geschwiegen. Zwei Tage hat er gestreikt und nicht gewollt gucken auf den Kopf. Aber auf den dritten Tag hat er angehoben zu gucken. Und wegen Kochen habe ich gehört, von ihm wenig auszustellen. Die ersten Zeiten ist ihm nicht gefährlich geworden, mein Kochen. Und er pflegt auch reinkommen in den Kitchen, mir geben Aids. Nun, <lacht> meint ihr, ich habe ihm nicht aufgeteilt. Ob gib'n Telefon. Gaun g'sogt kurz und scharf. In Kitchens darfst du nicht kochen. Hast abgewaschene Tische, gäher raus. Und das Kaprise wenn beim Essen, hab ich euch gesettelt. Er hat lieb gehabt Steaks. Hab ich ihm gepaschet mit Leber. Isst, isst wenn er isst schön zugebreitz zu Leber, mach ich ihm Lamb Chops. Ihr versteht Me torne ich dem Mann noch geben die Schmadt. Es wird alles gut geben, nur wenn es kommt zu verdienen auf dem Machen erleben, ist er ein Lämmeschke. Ich bekomme mich nicht wirklich auf mein Dolje, hab nicht gemacht keinen Kontakt mit dem Rebäunischen Läulem, also es muss mir ein ganzes Leben gehen, Vögeldick. Ihr wisst doch, wie man sagt, einmal ist mein Eufenverdl und einmal ist mein Unterenverdl. Hab schon gehört, verschiedene Zeiten. Schon gehad schlechte Zeiten und ärgere Zeiten. Aber ich soll konnen sagen, mit den vielen Mäuel, als ich bin gut top, da sag ich nicht. Aber das schleppt sich ständig noch beim Weib der Manns Masel. Hat der Mann Masel? Ist Weibs a gemachter Mensch. Und Tomer hat Chalile, der Mann ist kein Masel. Ist nebehochen weh zum Weib. Ihr darf nicht suchen weit. Nehmt mein nächstes Doricab. Sie sagt, ah, sie ist in meinen Jahren, ha? aber der Amessi, sie ist älter. Ich habe die Jahre in ihrer auf der Hand. Wenn sie hat mit 31 Jahren zurückgeschrieben, neu mit ihr Schlimasel, habe ich erst ungeheben rauszugehen mit mein Schlimasel. Und wenn sie hat Kassner gehabt mit ihr Schlimasel, habe ich erst neu geschrieben mit mein Schlimasel. Und wenn ihr erster Boy ist geworden beim Mitzwe, hat Ich erst ob gilost am Schiddach. Aber chret nicht iz von die Joren. A yora rauf, a yora rauf, beninger von ihr. Aber ihr Maroche bei Mann ist a sacha bessere wie meine. Z das heist doch sog nicht a ziz mrs. Rockefeller und a srin teri bern moil. Zor so mir zukommen, Reboine Shalolim, wo es ihr fällt. Aber von des wegen geht ihr besser bei Mann wie es geht mir. Und als Emetzer hat Muzzle, schwimmt ihm zu durch Tieren und durch Fenster. Helft ihm Gott, und er zerbrecht die Hand hereingehend in den Bass und wird aufgericht. Jeden heute sprengt ihm der Briefträger ein Checker von der Insurance Company. Oh, es schneit mir beim Herz, wenn ich sehe, wie die Hand ist ihm schon lange ausgeheilt, die Gips ist schon lange erhoben genommen. Und der Briefträger kommt noch als mit Checklach. Ihr meint öfter, ich bin jealous. Was, er hat zerbrochene Hand? Oh, ich bin äusser nicht jealous. Und wer es vergibt, ihm nicht so allein zu haben. Ob er verdrießen, verdrießt es. Was wird ihm geahnt, dem Parnassegeber meinen, wenn es macht sich immer mal ein Exzidentel? Ich red nicht, Halilä, von kein Größe umglicken. aber a klein naus shun glichl kon doch a mol sei mazzeldik von euslanken sicha hand kommen machen a lebner ganz jo zeit von a kleinem glich miten fuß kommen a mol sevn a zeine pa dollar von a narischen klapp in der reb kommen sich a mol eus von dem apartment aber gey red as des nicht stocken mazzel Voran Männer, was wären geholfen über Nacht zur Libanarischkeit, sie darf finden, ob es eine neue Sache, und danach kocht sich mit sie in die Papers. Einer, der findet Elektri, ein zweiter Telefon, ein dritter Gäß, ein vierter Televizion, und er kann euch leben, die Jungen, und gar nicht gefunden. Wie vielmal, ich hab ihm schon gesagt. Du drehst dich herum ledig. Du hast Zeit. Du tust nicht die Hand in kalten Wasser. Du darfst nicht, Herr Schäppes. Weißt du, was er antwortet mir? Schon zu spät. Man hat mir schon alles ausgehobt früher. Nun, geh red mit ihm. Als er sich da rausgeworfen, jeder Wort. Ich habe mich schon gebeten bei ihm. Ja, darf ich nicht. Ich darf ihn aber tun etwas auf. Als wir sollen reden wegen dir. Sei er mal auf der Frontpage. sog man senna mal dein narisch ponne mal fat picture andere männer hobben maseln und man macht euch say hold ups uns sei wernd dann noch paar ringt in die papers gewalt geschrien a mensch kommt da so viel jorner heim spät bei nacht und es er soll sich das ein mal treffen mit der hold up ich mein ich خليla ken größte hold up soll sein a clean hold up pallet a bissl so stehen in die papers und as mer steht schon in die papers kaun schon spät der bis da heus kommen davon Ach, aber gered as es is a heus geworfen jeder wort und punkt wie es geht ihm nicht auf der gas also geht ihm nicht in heus ihr weiß doch was tut sich heute die quis scho im television doch etliche minut können menschen werden neu gefiert Mein nächstes deutsches Mann hat er nur noch gewatscht mit uns zusammen an der Quizshow. Hat ihr gedacht sehen, wie der paar Scheuen, ein er Gornisch habe Gornisch, hat geantwortet auf jede Frage. Wenn er sitzt der Mann im Studio, wird er, er weggegangen mit der Fortschne. Meiner ist gesessen beim Screen wie ein er Gäulem und er fühlt sich gekannt, gewinnen keine narische Waschmaschine. Nein. Nu Azoi, is er a ganz feuler Mensch, mein Mann, aber nich kein Kaiser khochm. Die einzige kluge Sach, was er hot in sein Lebn getan, is dass versellt mit mir Hassne gehat. Aber a vil doß is nich gewen sein Einfall, nor meiner. Ach, oh, Nath, ich ruf schon zum Essen. Kommt Mrs. Cats, la mir reingehen, öppis versuchen. A romantische Begegnish. I hot a po minut zeit, Mrs. Brighthearts, weil ich hot a zele ne story, was hot mit mir a nummel passiert in der apartment store. A story, a regale unschicknish. Asi ich kumme in der apartment store, hob ich a treve zu gehn von unten bis oben. Ich hob on in basement und endig beim dach. Es so, wolt ich gewen ken dach wolt ich gegangen noch Herr Herr. komm ich han no mal tarein in department von hats und treff dort cap auf cap alle weiber masken hab ich euch genommen masken mit was is mein kop ärger von säre cap kaufen kauf ich nicht laß mich hotch masken guck ich ha rein in spiegel und seh wie nicht weit von mir stätermans bill a krass sawits a regulärer movie star und guckt auf mir ach dich mir am mans bill guckt auf mir hm, soll er gucken mis dame seit doch as is do was zu gucken habe ich angemosten alle hetz und wenn es schon nicht gewen was zu mesten habe ich übergelost die hetz und bin rein in einanderte apartment in department von jewelry habe ich gesehen dort a schnirr le teiere perl a so teier als dasare nicht von mein budget Aber von meinem Hals sehnen sie doch. Hab ich sie angemessen auf den Hals. Käufen käufe ich nicht. Lass mich heute schmessen. Guck ich auf seinen reinen Spiegel. Und wenn man meinte, das seh ich. Demselben Kassavitz. Ich seh, wie er guckt auf mir und esst mich mit die Augen. Da hab ich schon angehäumt zu verdachten. Also die Meisse ist nicht glattig. Meile. er bei die Hetz, wenn er hat mir geguckt auf den Kopf, hab ich geschwiegen und ihm gelöst gucken. Aber als der Paar schon guckt, mir schon auf den Hals euch, meint er doch ernst, nicht anders, nur er hat geworfen auf mir an euch. Und was so ist, sag ich, will ich schon überlassen die Jury und reingehen zu der Kosmetik. Lass mich sehen, wie weit sein Chuzpe da geht. Und also, ich gehe in dich, nehme ich schon in meinen Kopf, zu legen, dem ganzen Roman auf Kleingeld. Was hat er da sehen in mir? Was hat er geworfen auf mir an euch? Was bin ich, die größte Krassavitze? Ich wollte noch verstanden, wenn ich so eine, wollte mir noch gekochen mit zehn Jahren zurück, wenn ich bin gewesen mit einem 15-Jährigen. Aber nicht heute. Dermot ob ich gehad schwarze, glühende Krügen, ein Kopf mit gekreiselten Locken. Es ist gewähnt, was noch zu kriechen. Verdieb, Läuse Locken, seien demot die Männer gegangen von mir die Kapore. Aber heimt? Komm ich also rein in die Department von Kosmetik und nehm bei Kuchen ein Flaschen Perfüm. Käuf'n, käuf' ich nicht. Lass mich heute mal gucken. Dennoch gebe ich mich ein Dreheiß und meint ihr, Mrs. Breithart, ich da sehe demselben Paar Scheuen stehen von der Weitens. Er guckt und lässt nicht darauf von mir kein Eug. Da habe ich schon gesehen, wie zweimal zweimal ist vier und als er ist der Emissor-Number. Er kommt speziell her, zu verdrehen die Kappe bei naive Freund. Also, einem darf man einmal vor allemal lernen a Lesson. Tacht ich, ich will zugehen und ihm a Sogton kurz und scharf. Mister, was kriegt ihr mir noch die ganze Zeit? Was ist das Lost ihr nicht darauf genügend von mir? Was meint ihr? Ich bin a College-Mäddele. Ich bin a verheirete Freu. Ich habe a Sohn, wo sie schon a so grüß wie ihr. Un hob an Edem, was is mit da Kopf größer von euch? Is oi Bier wird nicht mehr so nach arroz trocken, von dannen sollte sich besserer Lein obtrocken und oi Herrn Waff neigen zammme von Kinder ihr hert. Und a so oi wie ich froschen zu gein zu ihm, waat er mir fast schwunden von unter da Hand, oi skerunnen wie in Wasser rein. Bin ich noch mehr bes geworn? Der paar Scheun hat sich mit Stimme behalten zwischen euch und guckt von nirgends auf mir. Was ist das Spiel mit mir in Behalten? Ich will ihn aufsuchen. Und ich habe ihn aufgesucht. Er hat spaziert langsam zwischen euch und sich gemacht, haben, Warte. haben Warte, wir wartet. Aber so haben wir wartet, wie er meint gar nicht mich. Lass ich ihm schon nicht darauf von euch. Er spaziert, ich spazier hinter ihm. Er stellt sich auf, ich stelle mich euch auf. Wer wird sehen, sage ich, wer von uns beiden wird hier mitwähren. Ich will ihn einmal, fach allemal, unlernen. Was soll ich auch sagen, Mrs. Breithals? Ich bin ihm noch gekochen, ein schöner Porsche, bis der Öl ist sich fahinander gegangen und mir hat schon gehalten beim Schließen dem Stor. Mit was hat sich es geändert? a k besser nicht wenn ich bin a hingekommen bin ich gewöhn euch mensch es hat mich nicht geart was ich bin a hingekommen mit ledige hand hab konisch gekauft es hat mich aber geart was ich bin a hingekommen mit geschwollene fies wer soll wissen als ich bin die ganze zeit noch gekochen dem detektiv vom departments dog was männer seienen a knip in bäckel auf gewisse gesellschaftliche twel zogt men seizen in feik auf alles und ef schell auf noch mehr a gesellschaftsacher job ich arbeit auf a job in a gesellschaftliche institutie angekommen bin ich wie a sekretar aber mir hat mir zugesagt ob vermachener guten job will ich wachsen und gehen herherr Ich kenne viele Dagen, hat man mir gesagt, bis zum Rang von Generalsekretär. Ich kenne sich nicht bei Klagen, als ich habe schlechte Bedingungen. Ich sitze in einem luftigen Zimmer, habe einen prächtigen Schreibtisch, habe zwei Telefonen, habe elektrische Beheizung im Winter und Air Conditioning im Sommer. Ich habe ein Radio, ein Televisierapparat und zwei Schreibmaschinen, ein Englisch und ein Jüdisch. Was kann schon sein besser? Ist aber die Zöre, was ich bin bloß ein Mensch in Office. Und wie für ein Mensch hat man auf mir aufgelegt, zu viel Arbeit und zu viel Pflichten. Keinem Kohl darf ich, einer allein, sortieren die ganze Post, was kommt an jeden Tag, und der zwei Mal, zweimal im Tag. Nach dem Sortieren darf man lehnen, und nach dem lehnen darf man auch entfernen. Darauf bin ich Sekretar, als wenn es kommen und Briefe, sollen sie nicht bleiben liegen und ein Entfer. Und das als auf ein Mensch. Aber der Ratte wird mich das, wo sind ich arbeite, und ich arbeite schon in einer schönen Epochadoshim, ist noch kein Briefe zu uns nicht angekommen. Und wie ich habe gehört, ist zum Feuerdicken Sekretar, welcher es schon jetzt reteiert, euch nicht angekommen kein Briefe. aber nicht bloß Brief gehören zu den Pflichten von der Sekretär. Es fehlt nicht keine Arbeit. Ich darf euch oben auf den Kopf ein Ohr von oben entfernen auf Telefonen. Es ist doch eine Institution. Und wie klingt man, darf man oben entfernen. Dazu noch habe ich zwei Apparaten und gerade so mein Schlemasel können in derselben Zeit klingen beide Apparaten. Und ich bin nicht mehr wie ein Mensch. Ich kann mich nicht zerreißen. Ein Nest, was keiner klingt nicht. Und wenn ich hab gehört, hat zu unserem feuerdicken Sekretar, welcher es schon heimt reteilt, euch keiner nicht geklungen. Aber ja klingen nicht klingen, bei den Apparaten muss ich sitzen, wie zugeklammert. Und die Ohren vom Sekretar müssen sein, umgespitzt und stehen auf der Wach. A Kaschäu vermeißen, Tomer klingt fort, ähmt's ja, und keiner wird sich nicht abrufen. Können wir haben ein schönes Pohnen. muss ich darüber abhütten die Telefonen wie das Schwarze Apfel von euch. Und ich kann mich auf jeden Fall nicht wegreißen und aufspringen in die Cafeteria und habe eine Teppel der Kabe. <lacht> Annes, was habe ich habe in der Office an der Maschine und ich kann mich allein verbrühen Kabe. Aber ich nutze nicht die Maschine und leufe ja aufs Trinken Kabe, weil die Telefonen schweigen. Ich dammon mich nicht bis jetzt, denn ich arbeite schon eine schöne Pocha doşim. Als eme zur Zoll in die Interessen von der Instituzie haben geklungen. Und aber viele die Telefonen schweigen, hat der Sekretär von einem Instituzie euch plenty was zu tun. Eine gesellschaftliche Instituzie, weißt ihr doch allein darf machen Beratungen und Executive Sitzungen. Und wer macht es? Es macht sich mein Tier allein als der Sekretär das sekretat darf rufen und der monnen und muntern und machen reporten und zusammenstellen protokolle und das arz darf ton ein mensch me ken mir sugar werden anes was unser executive reist sich nicht zu kein sitzungen durch der ganze zeit was sich arbeitet und ich habe schon eine schöne pocha doschim hat gesult vorkommen ein sitzung ist sie euch nicht vorgekommen. Annächst weißt ihr gar nicht, wie ich, ein Mensch allein, wollte mir ein Eiziger geben. Aber auf viele Unsitzungen fehlt euch nicht keine Arbeit. Glaubt mir, der all von abgebendem Präsidenten jeden Tag aber riecht wegen alls, was es geschehnt in Office, ist gar nicht von den leichten Sachen. Und dazu noch, wenn das alles liegt auf dem Kopf von ein Mensch... God is mir geschennerness, was der Präsident mich sich beinig und er wartet nicht auf mein berichten, weil er halt seine private Kopf hat einischen. Nicht der Bett bei mir barriert und nicht dir gib ihm. Aber was tue ich, wenn es geht ihm yoa fall ein zu velna berichten und da bin ich ein Mensch allein, erkenner mich nicht zereißen? Habe ich mich derüber gewendet schriftlich zur exekutiv. Schriftlich weil präsentlich sehe ich keinem nicht. Und ich habe gemolten, als mir heute aufgelegt hat, zu viel Arbeit für einen Menschen. Und ich habe gebeten, mir soll sehen etwas tun wegen dem. Tömer wird mir gar nicht tun wegen dem, habe ich sie geschrieben, weil ich mich ein bisschen weggehalten habe. Und der Mord wird so ein Ärger. Die Institution wird bleiben ohne Sekretär. Haben Sie, weißt du, es gesehen, dass ich gerecht bin und dass ich menschlich bin? Habe? Haben Sie mir geöffnet einen Brief, schwarz auf weiß, Als ob sie es mir schwer, werden sie mir geben eine Gehilfe. Der Iker, mir ist gewaltig zufrieden von meiner Arbeit. Ich bin der richtiger Mensch auf dem richtigen Platz. Ich will noch werden, der Generalsekretär. Ihr wird sehen. So von dem Monolog, A Knipp in Beckel. A Hotel zu verlieren wog. Ich habe mich geschlagen mit der Idee, dass ich so mich auch abhaben auf etliche Tage in einem Diäte-Hotel, was der Bekanter hat mir rekommendiert. Auf viele, du darfst nicht, hat er mir gesagt, vor er ab und hab ein Blick. Sie ist ein origineller Hotel auf zu verlieren Vogue. Man gibt dort einmal einen Tag zu essen und viermal einen Tag weckt man sich. Du zahlst nicht dort auf den Tag, nur auf der Vogue. Gäste, was verlieren, eine Hälfte, Von umkommen bis zum Wegfahren bekommen ein extra Hanoche. Zehn Prozent. Folg mir vor, wirst hoben ein Neue. Er hat mir gemacht eine Sache, als ob er schlossen sich erlaubt zu haben auf etliche Tage. Was habe ich zu verlieren? Ich wege Saibi nicht mehr wie 104 Pfund. Wenn ich bin reingekommen in der Lobby vom Hotel, habe ich dort getroffen, sie herumdrehen etliche ausgedachte menschen gehen die gestäckens ein stecken ist zu mir zugekommen und sich vorgestellt ich bin der manager von hotel um wer frag ich seinen die andere ausgezierte menschen was dreht sich da drum doch seinen unsere angestellte angekommener herr seinen sei bescht grob und ausgepaschet aber noch etlicher kadaschen von unser kuratie Es fun sei geworden dos, was ihr seht. Und eder s is gewohnt von sei gar nicht, hobn mir sei engagiert, a reingenommen in unsers Sterf, und sei machn jetzt a schein Leben. Und kein Gast geb ich immer freig hot er nicht. Er hot in sich allein hineingeschmächelt. Es fehlen uns Gast. A so viel Funz söt ihr verlieren, wie vergesst mir hobn. Aber a so wie sei seine noch der Wahl alle eus gepaschet, haltn mir sei obgeteilt in ein besonderes Zimmer. Unser Policy ist, als ausgepaschete Gäste darf man sich nicht werfen in die Rügen. Gleich nachdem, wie es wird, unheben von See zu fallen, Stücke, bringen wir sie herein, da in die Front. Ich habe mich herumgeguckt und gefragt, wo ist da der Esszimmer? Ich habe bald gesehen, als die Frage meiner hat ihn tief beledigt. Sollte mir gesund sein, hoffte er sich rund. Ihr kommt in ein Hotel, wo man verliert Worg, und ihr sucht ein Esszimmer? Was meint ihr? Wir seien von jener Hotellachlach, wo es passt in dem Öl mit fünf Mahlzeiten a Tag? Bei uns esst man nicht. Bei uns hat man bloß ein bisschen Sieber. Wen hat man bei euch letztens übergehabt? Nächten vor Nacht. Wo, in welchem Ort hat man da über? Spielte Rolle, wo es los sich. Mösten Teil hat mein Iber in jenem Zimmer dort rechts. Das Zimmer, sehe ich, hat doch nicht kein Fenster. Speziella sei, wo es dennot ihr gewollt, mit allen Bequemlichkeiten? Und der Eule soll sitzen und essen und essen und sich heissen geben noch eine Portie? Sie gewinnen dort ein Fenster, haben mir es vermeuert. Als es dunkel und wenig Luft, juckt es auch aus die Gäste vom Zimmer. Und ob es macht sich, ein Gast hat Appetit zum Essen? Verlust euch auf uns. Wir haben schon alles gut organisiert. Erstens halten wir nicht keinen Gäste, die Appetit haben. Und zweitens, wir haben einen Social Director, der sagt schon dafür, er verwahrt also die Gäste, als sie verlieren dem Appetit zum Essen. Und eben nicht dessen, zu was halt ihr Kern aus? Darf man, darf man sie tacken nicht, aber von deswegen halten man sie. Sie drehen sich bei der Kirch und geben Achtung, als ein Gast soll sich nicht da reinhappen mit der Hintertür. Zu was eigentlich darf der sich da verdrehen, der Kopf mit der Kirch? Bleus lieben bei der Bosch mit der Familie, sie seien alle große Essers. Und euer Gast, frage ich immer weiter, wird krank, Heute willst du einen Doktor? Sure, wir haben einen Doktor und a viele einen Nurse euch. Wir können den Doktor sehen. Es ist nicht toll, was zu sehen. Der ganze Doktor weckt 92 Pfund. Oh, so wenig? Es ist nicht wenig. Leut in den Charter von unserem Hotel weckt der Doktor nicht mehr als 78 Pfund. Aber lass mir besser reden, Business. Wie lange wird er bei uns stehen? Weiß nicht. wie lange die Käufer es will neues halten. Ich bin Takedar, aber ich bin gar ein größeres Essen. Das soll euch nicht sagen. Wir haben schon größere Essers von euch gefixt. Ihr wollt ein Einzelzimmer oder ihr wollt wohnen mit der Schochen? Wer ist der Schochen? Ihr könnt euch auskleiden. Wir haben eine 200 Pfundigen und wir haben eine 250 Pfundigen. Und was ist der Unterschied? Ich sage doch euch, In 50 Pfund ist der Unterschied. A solche dicke Schreinim? Wo sagt es euch? Ihr kriegt von mir eine Garantie. Als noch der erste Woche wird ihr oben a halben Schochen. Inmitten in unserer Schmues habe ich herausgenommen von Casheaner Candy und mir gewollt der Chappensharz. Der Manager hat mir hastig auch abgetan bei der Hand, wie er wollte gewinnen sicher, als ich gehe schießen. Der Bar am Tag, sagt er. Lass Stopp und essen nicht die Zischen Candys. Reiß nicht auf bei Menschen die Augen. Zu was sich rätzen? Sie seien noch alle auf den Nichtren Morgen. Als ihr wird sie da morgen wegen Essen, können sie schon eben die Ämelser chassen. Kolsmannier sind noch nicht registriert. Könnt ihr noch rausgehen und reißen und essen die Candy, wenn keiner sagt nicht? Ich hab ihm gefolgt. Ich bin raus und reißen, aber mer schon nicht zurück herein gekommen auf chicaves habe ich mich an deusen gewogen wenn ich aber gucket auf der vog habe ich meine eigenen eugen nicht gegläubt von dem blösen schmues habe ich fallleeren ander tauben fund so von dem monolog a hotel zu verlieren vog psychologie unterdrährt Zulieb so ein Penny. Das hat passiert mit mir noch halber Nacht in einer Subway-Stantie in die Heuchegassen von Manhattan. Ich bin zugegangen, käufen ein Token und ersehen, dass es fällt mir eine Penny fehlt. Wo ist es? Gehen zu Fuß von Uptown bis Brooklyn ist ein bisschen schwer. Hab ich habe es abgemacht, mit mir allein zu bleiben auf der Stantie und warten auf ein Netz. Efter habe ich gedacht, wird immer zu unterkommen und mir raten, wenn mit einer Penny. Sofkosof ist doch eine Subway-Stanze nicht kein Wald. Menschen kommen herein und ein Reuss. Und wie wird sich nicht treffen einer, wo es mir ein Reuss helfen wird erneut? Habe ich mich genommen drehen neben Change Boote wie ein Schicker neben ein Schenk. Menschen sind am Tage vorbeigegangen, aber wildfremde. Sie sind gegangen frank und frei zu der automatischen Tierlach, reingeworfen die Blechlach und schon gewinnen auf jener Seite. Glückliche Menschen, wie halt ihr schon so wie sie halten? Hab ich beschlossen zu nehmen eine Chance und reden mit dem Baldover Guffe, mit dem Kassierer in der Butke. Ich will ihm erzählen dem ganzen Emmes. Sofguss hoffe sie ja doch auch als Kassierer, Auch ein Mensch wie alle Menschen. Und ihm allein kann doch auch ein Mann treffen, als er umglückt. Also es soll ihm zufällig ein Penny. Er wird mir verstehen. Er wird mir sicher allein ein Penny. Und wenn ich auch schon gehalten, Ort, Ort bei zu gehen, habe ich mich zurückgezogen und mit mir allein genommen eintanen. Möschögener, was gehst du tun? Er ist doch nicht mehr wie ein Ungestellter. Er kennt sich nicht, der Leiben zu teilen Geld. Bei ihm warfen sich er durch, durch der Zeit, wo er sitzt, er schenkt vor 1000 Passagieren. Lass mich sagen, dass er viele bloß 1000 Passagieren werden zukommen zu ihm wegen Eisburg und der Penny. Wird ihm das Obkosten der Kamerlohn von 10 Dollar an Tag? Das heißt, dass im Verlauf von heute ein Kamerlohn von 300 Dollar angenommen wird. Und wieviel müsst ihr uns gesagt, verdient das er einer durch und heute? Und euch er wird die ganze Zeit erzählen auf Gemüse nach Sodim, doch von was wird er leben? Nein, ich gehe nicht und habe mich herweggestellt, suchen Masel bei anderen, bei Porsche der Passagieren. Es ist gerade angekommen ein junger Volk, aber auf mein Schlimasel haben sie beide gehaltenen Mieten überwärteln und wenn ich gehe zu mit meinem Problem, Wollte ich sie übergerissen, die Kriegerei, in Samen mitten. Und zu tun, als er sagt, zu lieber Penny, hat mir das Herz nicht gelöst. Derweil, jeder, wo sie sehen, seien sie schon gewähnt auf jener Seite. Bald noch sie, ist untergekommen ein junger Mann, ungetan nicht wie kein Ohrenmann. Und wenn ich hab ihm ein Kuck getan in die Augen, hab ich gesehen, dass er mir nicht absagen wird. una penny is baim blotte oba wenn hob schoin ot ot mir gebolt nehmen zu der arbeit hob ich das sehn as kei opton an narrschkeit ja. zu a sa fa medlachen menschen hob ich psychologisch genommen behandeln der menien pas gonnisch zuziegen reden wegen a penny versteh wenn ich geht zu zu a sa mensch leiner 50er oder hoch 25 Dollar. Aber Borgner, Penny? Was er wird trachten wegen mir, wird er sein gerecht? Er wird meinen, als ich bin abarm. Ist öfter, tracht er weiter psychologisch. Soll ich hier zuzugehen zu ihm in Taki Borgner, 25? Aber gleich noch dem dritten Gedank, habe ich mich allein genommen zu siedeln. Es heißt... Er wird zugehen auf eine Subway-Stanzie in Mitten der Nacht zu einem wildfremden Menschen und ihm reden auf 25 her. Sie ist bei mir recht, er soll meinen, sie ist ein Hold-up. Schau, habe ich weitergenommen zu trachten. Efter soll ich ihm sagen, als ich bin ein Schreiber. Nein, als er wird mir angucken, wird er nicht glauben. Nein, ich werde nicht zugehen zu ihm. Und auch viele, wenn ich Er schließt J zuzugehen zu ihm, ist er schon euch nicht gewöhnt. Er ist schon lange gewöhnt unten. Er resignierte, er habe ich mich herweggestellt, warten und trachten, trachten und warten. Er sah Pichemonschig Penile, habe ich getracht, ein Penile, das ist größer wie ein Genitzel. Und es spielt keinmal eine so größere Rolle in menschlichen Leben. Wenn i hob i's Tag dir weiter a Penny, wollt i doch a weggegeben für ihr a Million. Und a soi tachten dick, hob i mich genommen gehn zu de Trepp, zum Auerweggang. Weiß ich was, ob die Jeschua kommt nicht von unten, er schoba wird sie kommen von neuben. Auf die Trepp hob i da senn ein ausgeleidet Fläschel. Nem Fläschle gschloffen a Bettler. Er ist halb gesessen und halb gelegen. Hinter dem wild bewachsenen Kopf, wo es es gewähnt, umgespart auf der Treppe, hat er sich untergelegt, seinen zerknoderten Herd, in welchen es seine gelegen einzige senden. Senden! Senden! Sie haben mir das mal angeblüht, wie nahe Goldstückler. Was tut man? nimmt mein Mojach wiederarbeiten. Ob ich will, darf ich, bin ich schon geholfener. Wollte er nicht geschläfen, wurde ich ihm alles erzählt. Und er wollte mich mit Stimme verstanden. Ein Eure Mann versteht den Zweiten. Ich habe ihm ein zarten Glättgeton bei Marble. Er hat sich ab dem Eif gehabt und von Gewohnheit ausgestreckt die Hand. Er hat sich aber enttäuscht. Er hat getroffen meine ledige Hand euch ausgestreckt. Ein Konkurrent ist ihm ausgewachsen für die Augen. Ich habe nicht gelöst, lang zu warten und referiert für ihn das ganze Problem. Borg mir ein Penny von deinen Kapitalen und bei der ersten Gelegenheit wirst du zurückkriegen mit Prozent. Zuerst hat er mir gut angemessen und danach hat er zu mir ein Soggeton mit einem heimischen und gutbrüderischen Ton. Sei, Boss! Ich hab doch dein Geld. Was darfst du zu mir reden, na so viel? Hast du vergessen, als mit der Porsche früher, wenn du bist erhofft gegangen in Subway, hast mir einen reingeworfenen Heter-Nickel? Ich gedenke gut meine Klienten. Na dir zurück, dein Nickel. Ich will nicht werden auch mehr und du bist ihn erneut. Ein Mensch darf helfen dem Zweiten. Nein, sag ich, bloßer Penny darf ich. Und wie a hungriger Wolf bin i zugelaufen zu der Budke eiskäufener Token und wenn ich bin schon gewenn unten hab i a zwischen die Papierlach in einem von meine Taschen gefunden a Dime scho a längere Zeit wie ich such herum mein Bankier den Bettler hab i im Zeug zund dem Heub ich kenn im aber nicht gefunden er arbetet doch jetzt in einer ander Gegend stoff fun der monolog zu lieb ein penny stoff a dankbriefl mein teuerer feind ich gefinfer mein heub dir euste dricken a herzigen dank vor die edlige angenehme show was ich hab verbracht auf der party in dein heus Ich dämon mich nicht noch an an der Simche, wo ich sie haben gehabt, an so viel Freude, Naches und Vergnügen. Ascheid, Bleus, was zu der Simche hast du euch eingeladen, deine Schäne in die Bricksteins. Ich rede schon nicht mit sehr schönen Jahren, weil sie seinen Julikas. Ich bin zufrieden, was ich ob sie ignoriert auf der Simche und nicht angeguckt sei ihre Penne mehr. Es hat mir beemmes Leid getan, was ich auf dem Gericht getroffen beim Tisch meinem gewissenen Partner ätzig stehen. Er hat mir nicht gekannt, gucken gleich in die Augen rein, weil er weiß allein, was er zackgär ist. Jedes Mal, was ich geworfen auf ihm blick, hat sich sein Pony Mamesch gebeten abhatsch. Aber die Simche deine ist mir gewöhnt zu teuer, als ich soll sie verstehen, mit Patchner gewesenem schütt'. A bissld mir vadoßen, was von der rechte seit von mein Platz hast dir mir weggesetzt dem Svolatsch Breskin. Sof seit eins, hem scho seit zwei.